Absolut I takon betëm Allahu Jelle wa Ala Për shëndetit tona Mëshira Allahu Jelle wa Ala Dhe bekimet e ti Qovshin bët mire dhe zëtriju në pinga mërve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Bi shokët e ti besnik Bi faminët ti të ndërshme Dhe mbë gjithë muslimanët të cilë të njëkër rrugën e ti Më të mirë dherën e ditën e kiametit Me lejën Allahu Jelle wa Ala Me lejën Allahu Jelle wa Ala Në këtë ditë të madhe të Allahu Subhanehu ve Teala Dita e Gjumas Këtë djetartë musliman Kanë përmenë në përlibrat e tëre Se besimtartë musliman Nuk kanë do një tubim më të madhe Se sa dita e Gjumas Dhe Gjumaja është prej farzëve dhe obligimeve Më të forta dhe më të fuqishme Deri sa pinga meri sallallahu aleyhi sallem Ka përmenë në hadith të ti alai salatu e salam se njeri ju i cili është mos për filës dhe për buz gjumajën Allahu Gjelle Gjelaluhu e vullos zemërën e ti e vullos zemërën e ti dërsa ju edini se vullosja e zemërës në nënkuptan në shëriat dhe në fjallë të shëriatit që Allahu Gjelle Gjelaluhu me takëthi e zemërën mbrapsht me ta kthyer zëmën mbrapsht dhe me ta kthy shikimin mbrapsht, që do të thonë se njeriu mi shikojtë sajnët mbrapsht, më shikoj të keqën si të mirë dhe të mirën si të keqë. Dhe kjo është realitet, të cilën ne e shohim dhe qojmë njerëz të cilat të keqës i thojnë të mirë, dhe të mirës i thojnë të keqë. Prandaj dita e xumë është tubimi dhe bashkimi më i madh të cilin Allahu xhella uala e ka volitur për muslimanat e ka bue kod për muslimanët në xumën e kaluam përfunduam me surën en-Najm e përfunduam kapitullin e en-Najm e, e cila në gjuhën shqipe është kaptina e yllit pas kësaj kapitene pas kësaj sure vjen një sure tjetër e cila mban emrin sureja al-Qamar sureja e hënës sureja e hënës Kjo sure gjithashtu i ka zbrit për nga meri sallallahu aleyhi sallem në meke I ka zbrit për nga meri sallallahu aleyhi sallem në meke Kjo i ka 55 ajete Përmban 55 ajete Ka zbrit në kohën ku për nga meri sallallahu aleyhi sallem Ka qenë duke u balafachue me i dhytarin është balafachue me shirkun është balafachue me shirkun me ata të cidën shëriati dhe islami e quen ërta klëk dhe shëqërim i zotit të barek e vëtë ala dhe Allahu u gjellu ala e kishte ngërku e pinga merin në lehi salatu e selam që ta hedhë poshtë dhe ta refuzon gjdo send e cila e bjen të drejtën e zotit barabar me dikan tjetër Allahu të barek e vëtë ala është ta i cili nuk krasot me dikan nuk barazohet me dikant cilësitë dhe emrat e Allahut nuk i ka kurkush për veçaj të bareke وتعالى mir po inati kom gulia mendjemësija zilia lakmja e madhe për kët botë flaka e madhe për të pas pasuri në çfarë do lloj ruge halal apo haram dëshira e flakëruhme e njerëzve që të ken kapital Dëshira e pa frenume e njerëzve, të cilën njerëzit nuk kanë mundësi të regulojnë dhe të menagjojnë, atëherë kjo anarkim brenda njerijut e ban që të refuzojit e vërtetën. Kër njeriju, sytë e ti i ka lakmitarë, dëshira e ti është e pa kontrolume, lakmit e ti janë të mdoja, e pështët e ti janë të etora, atëherë njeriju e ka të vështirë me shiku të vërtetën. Andaj, kjo sure, surja el-Komer, ka ajete të cilat janë të nëgjojshme më ajete të tjera. Mirë po, para se me hi në sure, dhe da përmenjë me këta dhe da shpjegojmë sepse në shumë ajete, egzistojnë përsëritje të teksteve. Dhe i risa ka ajete të cilat përsëritën tekstualisht, është një ajet dhe vjen një ajet tjetër. Ajo është i surës tjetër, mirë po është bukfalë, me njëtin tekst, me njëta shkronja i cili ka orë në surën e kalume. A thë valë pësë ndodhë kjo në Kur'an? Pësë në Kur'an vjen e njëta shpreje. Por shembu, thëtë Allahu të bareke vëtë ala, inë në ledhine amenu, va amilu sali hati, lehum gjennet. Ata të cilët kanë besu dhe kanë zbatu me vepra të mira këtë besim dhe kanë manifestu e ata i kanë kopset e gjennetit në akiret. Kjo ajetë përseritët shumë në Kur'an dhe ajtë që le delizionë Kur'ani dhe hafizat e dinë se kjo ajtë përseritët shumë ajtë i tjetër për shembul të të Allahu u gjellë vë hala La ilaha illa hu nuk ka të adhuruar në mërit përveshti Allahu u gjellë vë hala kjo ajtë përseritët shpesh në Kur'an mirë për nuk ka rassi dhe gjdo sen vjen me prezitetin mat madh dhe me përpikshmorin mat madhe nuk ka përseritin në fjal të Allahu u gjellë vë Mir po vjen përsëritja e tekstit, po urçi të caktuar. Pse përsëritëm? Allahu Jellalul ala e ka zbrit librin e tij tek njerëzit tek të cilët njerzi ai i ka krijuar. Ai i furnizon. Ai ja u ka vendosur këtë tabiatësh që i kanë. Këtë tabiatet tona ai i ka kriju Jellalul ala. Neve nuk është e jona asnjësend. Shkemi shpik na kur gjo prej trupit ton, prej mendjes ton, prej shpirtit ton, gjithë shka është dhurat prej Allohu Gjellua Ala, sepse shkemi qenë fare e ajna ka kryjue. Ky kryim i ka qësit e veta, vetit e veta, tërheqet e veta, dëshirat e veta, urejtjet e veta. Të gjitha këto i ka në dija Allohu të bare kjo vëtë e Ala. Allohu e din epshin e njëriut, Allohu e din se si funksionon dëshirat e ti, الله ودين ستشقا يبوته بزبسه نيروت الهيما دشيرات التي الله تبارك وتعالى ايكابوهن القران دشيرهن فلكت نيريت وكاتن الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرز Në surën Ali Imran, Allahu Gjelle Gjelalu e përmbledh grumbullin e epsheve, e përmbledh grumbullin e dëshirave, e përmbledh grumbullin e asaj për të cilët njerëzit për leshen dhe luftohen dhe sakatohen dhe për plasë njëri me tjetrin për këto sende. E para për të tëre, ka thënë Allahu Gjelle Vala, njerëzit janë të dhanë pas epsheve të të tëre. Për e tëre, gratë, gruja, dhe femra dhe gjinia e kunder është sendi dhe është kryesa dhe është epshi dhe është e kanëmja e par e cila vjen në pah qka njërzit luftojnë për ta dhe njërzit vritën për ta dhe njërzit sakrifikojnë për ta dhe kjo është me urci të caktu me vendosora e para pasetat Allah u gjellohane u elbenin dhe vjene dyta pre epsheve fmiu nuk e gjithstonë Diçka më e dashur tek njeriu sesa fëmiu i tij, anda njeriu sakrifikon për fëmijën e tij. Njeriu mundet për fëmijën e tij me humb ahiretën e tij, e humb Zotin e tij, edhe i humb të gjitha për një dëshirë të fëmijës së tij. Pasaj dat Allahu Jalla Wala wal qanatir al muqantarat min al dhahab wal fidda. Ta gjeni treta. E treta prehse, ne dietart kanë thënë, këto tri prehse janë kryesore. Të tjera që vijnë janë dëgzorë. Këto janë tri kryesore gruja, femra, e përshqipar, i diti, është fëmiju, familja, dhe i treti, është kjo shë ka përmenë Allahu Gjellewala, wal kanatiril mukantara, mine dhehebi wal fidda, dhe thesaret, dhe arkat e grumbullume prej arit dhe argendit, euro dhe dolar, euro dhe dolar, si letra me vlerës, ata nuk kanë dhe një vlerën vëtë vetën e vetë, mirë pa përshka këse janë zavendësue me vlerën e ari dhe argendit, këto janë konkretisht tri bazamentet e epsheve. Dhe nëse i shqyqon njërzit, për çka vërapojnë? Nëse në alësh dhe shikon me qëtësi, gjdo njeri shka lëviz, dhe shikon gjdo njeri shka lëviz, për pjetë edhe të poshtë, gjatë thas dhe majtës, gjdo lëvizit shka e bëjnë, për çka është e bëj Ose është, të ba gruje, os është të ba të e vau për gruaje, ose është e vau për fëmijëvet, ose është e vau për me mbled pasurinë dhe arën dhe argjentin. Tërdë të treja. Pastaj datallahu te bare kjo te ala. Wal khayl al musawma. Kjo vjen në ndeg. Dhe Kuajit. Dhe Kuajit e rënditur mirë, zbukurov. Nas kena Kuaj. Po kena vetura. Dhe njerëzit përplasën për, për vetura të ndryshme dhe e shkatrojnë vet vetën e vetën vet për vetura të ndryshshme. Luksoz, pre luksozëve të kësaj bote. Dhe Allah u gjellë alë në fundë dhe përfundon begati, baktin dhe bujtësin. Baktin dhe bujtësin. Kjo do me thonë se prej epsheve të njërzve është edhe me pas tokë të madhe, edhe me pas kapital të madhe, edhe me pas njeri, me pas mpronën e ti kapital të madhe. Të janë epshe, që i ka përmejnë Allah u gjellë alë. Këtë natyre dinë Zotë i gjellë alë. Dhe dinë se është shumë e vështirë. O është shumë vështirë që njerëzit më kthye aty dhe më ndahet me këtyre. Është shumë e vështirë atë i cili e dashurou çoft hallall ose haram, ë është shumë vështirë më fol diçka tjetër ty. Se ti sado të folë, i fol ai komente dashurumi a etina. Është shumë e vështira i cili është dhën pas fëmijët të tjerë më fol diçka tjetër. Është shumë e vështirë më ndaluaj prej dashurisë ndaj fëmijës. Andaj Ibrahimin alayhisalatu wassalam, ju jo edini se Kur'ani na përsëritën ngjarë Ibrahimit Në në të ti. Pse val? Pse val me therrjen e djalit të tij. Pse vao? Pse vao me therr djalin? A ka mundsi një Zot i mëshirshëm, një Allah i cili na ka kriju neve dhe nuk ka nevojë për neve. Pse me pse me i thon thar fmijën? Jo për me therr fmijën. Madje thot ibn Qayyim al-Jawziyyin, "Jo në britë e të muslimanëve Ibrahimi është ai i cili Allahu xhallwala yakazjerua ja bereqetin në familjen e tij më shumë tin dhunja." mas shumë të ndonya. Dhe kët bota mbërxhitsi është e mbushur me kanë, me bitë e tij. Në bitë e tij me Tismailit edhe Tishaqut, banu Ismaili dhe banu Israili, po, banu Ismaili dhe banu Israil, bit prej bijve të Ibrahimit. Po pse i tha therrë Ismailin? Therrë Dashurijën, jo Ismailin. Në fund u morvesh sa nuk i tha therrë Ismailin, po therrë Dashurijën, prej Dashurijën, largojë Dashurijën edhe ma edhe shurien vetëm për Allahu në gjenë lëvala. E kjo është të vështirë. E për këtë arsyje, djetarë thoi, për njohjen, që e din Allahu për njeriun, dhe të rheqen e ma dhe që e ko drejt epshit, jo drejt Allahut, Allahu i përsërit ajetën. Allahu i ripërsërit fjallët e tina. Allahu e siel një skenë, mbitra këtërherë. Ju e dinit se Allahu të varë kjo dhe të ara, e ka përmen muabetin, mes ti dhe iblisit në Kur'an, pes herë. Allahu te vare kjovë te ala, bisedën dhe dialogun, mes iblisit dhe Allahu gjelloha ala, dhe për leshe shka e ka pas me ademin, aleji salatu e salam, e ka përmenë pes herë. Për çka? Për të nëjtë regu neve, se qëfar armiku kemi, dhe me qëfar kriese kemi të bajnë, dhe kush është iblisit dhe kush është shejtani, sepse njërzit nuk e njofin armiku në të tërë. Dërsa mos njohja armikut është problem i mad gjatë rrugës Andaj a jetët për sëritën Por për sëritja e ka një urëci të saktume Adaj është njëri ju t'ingulitën Dhe t'i rënjohë se domethanjët e mira Bot kuptimet e mira Ato bot kuptimet qka janë obligim për mi pas e jetën ton Thëtë Allahu te bareke wa te ala I këtëra veti seatu vën shëkkal kamerë wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirr surja al-qamar surja ehanas dhe hana është prekësave të mbrohet Allahu xhalla uala nëpërmjet të cilës Krisht Allahu xhalla uala e ka caktuar edhe numrimin e kalendarit ngase muslimanat kalendarin e kanë me hanun jo me diellin e kanë me hanun Nëse Ramazanin e matna me han, nuk e matna me djel. Kandaj hana është prej kriesave të mdojët Allahu u Gjelluara, është prej kriesave të cilat ndryqojnë natën, është prej kriesave të cilat ju banë në dritë njërzve, është prej kriesave të cilën Allahu u Gjelluara ka përmen shpesh në Kur'an, është shemëse vel kamër dhe hana dhe djeli, hana dhe djeli, në këtë janë të përsuritura shpesh në Kur'an. Mirë po në kët sure, Në Sura El-Qamar, atë që i ben emrin e hanës, nuk ka har për këtë meselë. Ka pa ni mesela tjetër. Allahu është se Hana ka qenë prej mbledhida e provave dhe dëshmive të pejgamberisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber e ka dëshmuar pejgamberin e tij. Çdo i dërguar i Zotit e ka dëshmuar se është i dërguar me prova dhe argumente të cilat njerëzit nuk kanë mundësimi më u, përvecë se inati dhe këmgulja me fanatizëm. Andaj, Allahu Gjellewala e ka përmenjë një mrekulli, prej mrekullive të pingamerit sallallahu aleyhi sallam në gëtsure. Dhe kjo mrekulli është të transmitume në librat e hadithit me transmitimet më të fuqishme dhe cilatë quën e gjuën e shëriatit mu të eva e tira. Qashtu që shkarë Kurani, ka arë dhe kjo njarje. Njarje është ndarja e hanës në dësh ndarja e hanës i dhujtar të asaj kohë kanë kërku prej pengamerit a lehi salatu e selam dëshmi ka thona je pengamer dëshmoje dëshmoje se je pengamer prej dëshmive që i ka pas pengamerit a lehi salatu e selam e ka përmendë Allah u gjelluala ndarjen e hanës në dësh është nda hanër dë dëpjes kjo hanë e modhe neve për me perceptu si duhet këta, se tash kjo jet e kaluar histori dhe historia nuk perceptuot si duhet nëse la nuk e shiojnë ata në realitet. Ju nëse e kujtoni tërmetin dhe dridhin e tokës, për ta kuptu qëtësin e tokës, Allah në e dridhë tokëm, për ta kuptu se dikush e macetata, për ta kuptu e rëndësim dhe madhështim e kësaj njarit dhe Kur'anit, Muni vetë me parafitiru, sikur djeli apo hana sot t'ishtë ndonë në dy pjesë. Sa Moabeti ishte bo? Sa njerës të këshin diskutue? Sa medjat ishin morë me ta? Sa ishin morë? Ju kështë shku njerës dhe këret Moabeti vetëm në këtë mesejle. Shka është të ndodhë? A kam ndodhë dhe shka? Ndare e Hanës. Ata shtetet e ndryshme i friksojnë njerësit mesejnë dhe të kota, a jo kam e nga godit, Njeriu s'ka mëna godit me pallavra i trishtoi. Me pandoll, me ndoll diçka e till. Kit mu a bëti njerëzve bot kjo. Ju e dini se në një muaj u bë mu a bëti tërmetit. Tash u harru. Kjo është tabiati i njeriu. Kjo është tabiati i njeriu. Ju i, i kujtoni njerëzit duke çëndruar që, jashtë shtëpive të tërë, të nga frika, nga frika për çkaj, për shtëpisë të tërë. Kjo ngjarje i ka trem i ka trishtuar dhe i ka trem banorët e Mekës. I kanë trem banorët e Mekës. Derisa thëta dhullajbë një mes'udi Rëdhej Allahu hanë Thë derisa një kodër kënejna Dhe një kodër nga ana tjetër Një piesë e anës kënejnë Një piesë nga ana tjetër Dhe dhe u gjellëvale ka rëgjistru Ketë njarje Sëpse a e ka bo këta Ka thënë Allahu te barek e vëtjala I këtërave të sea E ka fillu Para së me përmenë ndarën e anës E ka përmenë pësëzhë nda I këtërave të sea është afruka i ahmetit është afruka e ahmetit njerëzit kur ju fosh për kiametin ju duket se është shumë largta ju duket se është shumë largta e allah ju jallalah gjithashtu e din kta dhe e ka regjistruar në ajet tjetër ku ka thënë innahum yarawnahu ba'id njerzit peshofin kiametin shumë larg shumë larg kjo fakt çdo njanin pre neve këtu menavet si she mendon kiametin kur ka mendon ku me dit me meja vit e pas E mendojna, shumë largë ajo është ajo Ajo është një njarëje largët Nuk është e vërtejt I këtë të rabet i sea Në të Allahu u gjellohana Në surën e kalume, qështë u përfundu surja Surja u përfundu e më një ajet I cili fillon me atajet në këtë surën tjetër Tha Allahu u gjellohana Në surën e përfundu e të kalume Tha e afer ta është afruve Qështë e ka qujtë? E afer ta Edhe endi një, një ka vendos Afër është me vdekna, njën zonjani për neve Afër është me arë kiameti dhe më morë logari Për falë Allahu të bareke Va të hara Thotë Allahu u gjellu ala është afru kiameti Va në shkër këmër Edhe Hana është nda në dësh E Hana është nda në dësh Argumenton për afrimi në kiameti Dhe ata kure kanë pak e ndarja në të mëruë E qështë kanë reagu Qështë kanë reagu Dhe se kanë prit ke në gjarja Th wa in yaraw kulla ayatan wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir fadallahu jalla wala duke përshkruajmë natyrën njerëzore çka është natyra njerëzore andaj pa e ditë natyrën njerëzore pa e studiu natyrën njerëzore pa ja ditë të mbërthme të tashmë të njerëzit nevojë nuk keni mundsi njerëzit mi të thirr në fe Nuk e kam mundsi njerzit mi thirr në Islam, po duhet me i bashku disa ende, njohjen e Kur'anit dhe njohjen e tabiateve të njerëzve. Tabiatet e njerëzve janë shumë marrëndsi, se nuk ka mundsi njerzit me i thirr në fenë e Zotit xhella xjalalu pa ja njohur tër tabiatet, dhe tabiatet janë të ndryshme. Madje një tabiat i një njeriu ndryshon prej ditës në ditë. Mos fali për njerëzit, një tabiat i një njeriu ndryshon prej një ditës. Sot e kia qeston të sabat, naksha më shtetër njerëri çto është natyra e njerëzit derisa pejgamberi alayhisalatu sallam ka thënë hadith edh allahu çudit për njerëzit jo jo jo na mu çudit njëri me tjetrin allahu çuditet me njeriu i çudit çmos njeriu adat me studiuar dhe allahu xhennallahu ka përmend kët fjalë të xafirave për ta treguar tabiatin e njeriu çata wa in ra'a ya kur ata e shohin një ajet një provë një dëshmi një fakt për madrin e allahut Për madrinë të vërtetës Për realitetinë të vërtetës Ju a rridu E këthejnë shpinën E këthejnë shpinën Vaj e kullu edhe thonë Pa që tërme thonë Dhe gjithmonë Dhe gjithmonë Kur dikush e sulmonë të vërtetën E mbulon të vërtetën E godet të vërtetën Do e mos dhe tirot Dhe tirot të e ka obligim Që të pa vërtetën të quen të vërtetën Dhe e ka obligim Se së mundët Pa tjetër njërë zemi u ofruudishka Dë e mos, aji cilë nuk i beson të vërtejtet të Kur'anit Duhet mi morë një grumull të rejnave Dhe gradualisht me në i hedhë nga dal nga dal Dhe me në i hedhë farët e rejnës Që trur i on me mendu me rejna Që trur i on me mendu me rejna E Allah u gjellohara Na i trehon këta në Kur'an Kura ta i shofin ajetet e Zotit Të shikume dhe të ledzume Allah i ka dilloj ajetet Të shikume dhe të ledzume Të shiku me cilat janë, krejtë qka shifën janë asht, ashtajeti Allahu. Dhe të lezumë është livri tina. E në kuranë qka lezohet, lezohet për madhrin e Allahu te bare kjo e te ala. E njërzit e të pavartetës, qka thojnë kur i shofim të sende, jo aridu, dhe të Allahu u gjenë loara, e kthejnë shpinë, nuk ju intereson. Nuk ju, fare nuk ju intereson. Kjo është natyra njërzore, në esencë, nuk ju intereson fare. Dhe qka thojnë, Kulu, sihrum, mustemir, kjo është një magji e përsëritu Një magji e përsëritu Kur shkonte një njerit e vingamiri Dhe e pranën të islamin Dhe shkonte tjetëri dhe e pranën të islamin Dhe shkonte i madhi dhe e pranën të islamin Dhe shkonte i vogli dhe e pranën të islamin Dhe kushdo që shkonte e pranën të islamin Që ka thoi shkonte që ka në mejt pa e pranue Sihrum Magji është kush shkonte aj E ka plonaj me, me sihrin e tina Kështu është Kështu është tradita e njërzve të pavërtetës Ata i thonjë në magji të vërtetës Ata i thonjë në magji të vërtetës Edhepse pavërteta është në realitetë magji Thotë Allahu u gjellu ala Wa këzë dhe bu Ata rren Ata rren dhe përgënjështrojnë Fjallët Allahu u gjellu ala Alehot mi thonë rren Njërzve të mdhej Alehot mi thonë njërzve 50 vjeqar, 60 vjeqar Shikonë Allahu në Gjellewala E vërteta, nuk i servilosit me kërkan Nuk ban pazar me kërkan Nuk ban kompromise dhe nuk e miklion dhe nuk e përgdhel As kan, sepse është e vërteta E nuk i, i nështrojt as kujna A ban mi thonë njerëzit 16 vjeqar I të rrejt, Allahu në Gjellewala Shikonë ajetit rrejt në surën El kamer dhe jo veçki ajet Po shumë ajet, Allahu në Gjellewala U a ketë dhe bu, atë janë rrejt 16 vjeqar njëri me rrejt, Ua kethbu fa dhallu tabaareku wataatoen turait ganishtarian wattabaa ehwaaahum dhatin jeekin e etet e tura e etet e tura e shikona e përmendëm e përmendëm në fillim të ligjratës pse përsëriten ajetet pse përsëriten ajetet dhe pse Allahu te bareku wataalan atshum naflet për të vërtetën këtu kur mushrikët dhe idhujtarët dhe njërës të të kotës, nuk mund që në pranu të vërtetën, që ka ju dulë si penges? Mos një huria, mos intelekti, mos menquria, s'kanë inteligencë, ja, ja, ja, ja. Shërbimet inteligencë të sot e kanë bulu dë njojën, shërbimet inteligencë, kjo bot mba, atë ki sistem me shërbime inteligencë, kjo të nuk fladitin e më kësisajnë e, Allah u gjelona të regonë, se kanë problemin se s'dinë, Se kanë problemi se s'kanë intelekt Nuk e kanë problemi se s'kanë zgjuarësi Ata janë të zgjut Ata dinë me të manipulue Nëse është punë e trektijës Ata s'mun është mi mashtruti Ekshtë të merad Nuk është punë intelekti Ata kanë intelekt Ata rko është problemi Vë këtë dhebu Ata porrejnë Për çka? Vë të dhe au Dhe ata i ndjekin E epshet e të tëre E epshi është pa inteligent E epshi s'ka mendje A është i paditur, e Epshi është i pafrenum. Andaj, shfesh har, nuk hasemi dhe nuk përplasemi me padituritë e njerëzve, me ignorancën e njerëzve. Mata sa ata nuk dinë. Jo, jo. Është problemi i Epshit, është problemi i tanëmos, është problemi dëshirës i pafrenume. Andaj vot Allahu ju lewara, wa kullu amrin mustaqir. Çdo send do t'i vijë në kohë e vet. E kjo është korsnim. Kjo është korsnim për Zotin te barekatu te ala për përgënjështrimet dhe renat që ka i thoj njerëzit e renës Allahu u gjellëvala i dhe të kështu unë e kumë shpalos të vërtetën dhe e kumë paracit të vërtetën me paracitin më të madhe nuk e këziston më paracitin më ma madhe shtore se livri Allahu të bareke të të të Allahu u gjellëvala vëllu enzëll në hadhe lë kurën ala qëbelin lëra ejtëhu khashjan më të saddian min khashjetin la të të Allahu u gjellëvala Këtë të vërtet, mi a pasbrit një kodrës, oju një rëzë, oju një, oti njëri, me i a pasbrit kodrës, e kishte qa përgjimës, e kishte po kodrën me frikë të madhe, pëse? Se fjale Allah të është e ranë, mirë po, nëjë në qashtë lejtë, sasë në dikonë, nëjë në qashtë lejtë, sasë nuk dikonë, tëtë Allah u gjellohala, uë kullu emrin, mu së të kërë, gjdo se ndi të divene, koha e vetë, Kjo djetarë kanë thonë, kjo e kërcnim, sa të kanë thonë, jabe se zva dhe kështë kush nga këthen neve për zditit? Allah u dhatë, kullu emri mështë të kërë gjdo sëndi dhëtë i vjenë e koha e vetë, Edanajve kamë ardh koha jon. Elusim Allahun te bareke ve te ara, qe Allahu jelle jlal lu mosni mbuloje zemrat tona me perdat e padituries. Elusim Allahun jelle u ala, qe Allahu jelle u ala na msonojme kuptua jetet e tina. Elusim Allahun subhanahu ve taala, qe Allahu jelle jlal lu na mshiran me mshirn tina. Na jetëturin gjeturia e tina. Elusim Allahun jelle u ala, qe Allahu te bareke ve taala tendrichoj shpirtrat ton, mendet tona, trupat ton me librin e tina, me islamin e tina. Elusim جل الله, الله, الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى مسلمات قدشان الله تدهمان يتيمات مسلمات والله تما شيرون السيم الله جل وعلا تعالوا تنهضم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين